Які вже переростали в істерику, а не зрозуміло з спочатку слово «ма» тепер мало купу лайвих відповідників. Волохатий велетень не повертався вже доволі довго, і я мусив констатувати, що навряд чи в нього проблеми зі шлунком. Зогидою думав, що він обійшов дерева і десь там навпроти водоспаду підглядає за Соломеєю. Я розумів, що робив те саме, однак в його випадку це чомусь виглядало збоченням. Холод пробігав по тілу від того, що за всіх наявних умов, Фізична близькість між Ролимом і Соломеєю неминуча. Страшно було думати, що вона сама хотіла цього, однак він може спробувати взяти її силою. На цій думці я щиро пожалів, що таки не скористався тим кам. Рішення напрошувалося одне. «Я краще в муках помру, але до останнього подиху буде між ними стояти незалежно від того, захоче на близькості з ним чи ні». Роздуми заводили мене у все темніші закутки свідомості, а тим часом і файт. Не на жарту йшов у роль Рувима. Старий, здавалося, згадував ті кілька днів лікарні і намагався відплатити за всі можливі образи під час експериментів лікаря. Були кпини над моєю красою та над силою за чи розумом, а веселома і намагались пропускати це повзлуха і навіть не дивитися на голомозого товстуна. Однак якийсь момент, коли я вкотре пішов до дерев по гілки для даху, почувся слабкий крик малого. Чим швидше я вибіг на пляж і побачив, що я веселом лежить на землі,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 Куди потрапить? І безрубимо тебе на Забув шмаркач, що ти найслабший, найслабший, найслабший. І Завель розгублено витріщилась на побоїще і, здавалося, їй забракло повітря. За кілька стрибків я опинився біля старого і, ухопивши палку, відштовхнув того в бік. «Не смій, крикнув її Фай. «Ровим зробив мене головним!» Облиш його, крізь зуби шипів я. «Я все розкажу, на!» «Він доб'є тебе, каліко!» «Тільки спробуй розповісти!» і ти спокійно вже не заснеш при мені, несподівано промовила Ізавель. Чи тут, чи в лікарні, я тобі голову проломлю. Старий пролякано дивився на жінку і, напевно, згадував, що вона, надиво, виявилася сильнішою за нього. І якщо мене ровим не доб'є, «Долучився до залякування Якщо лишиться здатність повзти, то я доповзу до тебе, коли ти спатимеш». Старий переводив переляканий та сповнений ненависті погляд то на мене, то на Ізавель, то на малого.